і не знала німецької. Вона саме таку компаньонку і замовляла? Так, Маріанна, саме таку. Саме тоді я почав думати, що в неї нечисті цілі. Але замість того, що відмовлятись, я запросив тебе. Всі мої працівниці Мають різні комплекти іноземних мов. Англійська-німецька, англійська-іспанська, французька-німецька. А так, щоб французька без німецької – тільки ти. Вон як? Завжди мені допомагало знання тої чи іншої іноземної мови. Цього разу допомогло незнання. Ти вибач, Маріано Ти стільки натерпілася з тим ненормальним А ми не змогли вчасно втрудитися Вибач Що значить ми? Ти також був у Львові тої осені Маріано В мене в штаті немає чоловіків-компаньйонів Тільки жінки Ще жодного разу до мене не зверталася жінка з таємним бажанням. Все тільки чоловіки. Навіщо мені було тримати чоловіків? Для них не було б роботи. То ти працював сам? Дуже цікаво розсміялася Леся. З тобою варто було б зробити розмову для нашого журналу. Таємні бажання бувають тільки в чоловіків. А жінки існують тільки для виконання таємних бажань чоловіків. Моя організація працює на самоокупності. Жінки не звертаються до нас. Аби звертались, я б тримав чоловіків. Та й Хельга звернулася не зі своїм таємним бажанням, а за тим, щоб проконтролювати хід виконання таємного бажання свого родича. І заодно пошукати, бо це ті пінзеля. Це я вже зрозумів згодом, коли назад дороги не було. А тебе тероризував той хворий пацан. Він не тероризував мене. Його тероризувала ота Хельга. Вона навіть влазила в наші кімнати, коли ми їздили до Бучача. Вона сказала, що хоче покласти йому ліки, які він забув. А я стояв на вулиці, дивився, чи не з'явитись ви, щоб попередити її по мобільному. А з адміністраторами готелю Домовлявся ти Маріанну. Облиш мене. Я винний. Послухай, а тоді ти допомагав їй вести його до аеропорту. Не нагадуй, Маріанна. То був такий жах, а ти була моєю найкращою компаньйонкою. Я мав на тобі найбільший відсоток. Тебе рекомендували друзям. А робота в журналі тебе влаштовує? Я довго думав, як допомогти тобі. І порекомендував тебе в журнал, бо знаю вашого головного. Я виправдався. Ти так натерпілася з тим ненормальним. Певне, тобі й досі не дають спати вночі його шизи. Тут пепербаум мало не потрапив у Яблочко, але все-таки мало не. Мені дуже подобався Мікаель. Він талановитий скульптор. Маріанна, скажи чесно, ти вибачила мене? Леся знизала плечима. Я не маю на тебе образи. Я не шкодую, що познайомилася з Мішелем. Тоді це було дуже тяжко пережити, але зараз я рада, що доля звела мене з ним. І з пінзелом також. Це правда? Ти говориш усе це щиро? Абсолютно. Можливо, ти мав би зателефонувати мені, попередити про Хельгу. Я б поводилася з ним по-іншому. Господи, то потрійна гра, а я й подвійно її не витримував. Але ти кажеш правду, ніби була рада знайомству з тим прибацаним хлопцем. «Скажу правду, Карене».